Перша книга Самуїла Розділ 5 Філістимляни ж забрали ковчег Божий і принесли його з Езеру до Аждоду. Взяли, отже, філістимляни ковчег Божий і внесли його в храм Дагона і поставили коло Дагона. На другий день встали Аждодії вранці Ввійшли в храм Дагона, аж ось Дагон упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. Взяли вони Дагона і поставили знову на своє місце. Встали вони на другий день уранці, аж ось Дагон знову упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. А голова Дагона і обидві руки його лежать відбиті на порозі. Остав стільки тулуб Дагона. Ось чому жерці Дагона і усі ті, що входять у храм Дагона, не ступають на поріг Дагона в Аждоді і Досі. Рука Господня налягла тяжко на Аждодіїв. Господь налякав їх вельми і вдарив болячками Аждод і його область. Побачивши, що таке діється, мужі сказали – Нехай ковчег Бога Ізраїля у нас не зустається, бо його тверда рука нависла над нами і над Дагоном, нашим Богом. От і послали вони гінців, і, зібравши біля себе всіх філістимлянських князів, мовили, що нам робити з ковчегом Бога Ізраїля. І вирішили, нехай іде ковчег Бога Ізраїля у гад і перенесли туди ковчег Бога Ізраїля. Тільки ж на як перенесли його, рука Господня налягла на місто і вдарила мешканців міста від найменшого до найбільшого, і висипали на них болячки. Жах був вельми великий. І відіслали вони ковчег Божий в екрон, а екронії заголосили, «Перенесли до нас ковчег Бога Ізраїля, щоб погубити нас і народ наш». І послали вони гінців, і, зібравши всіх князів філистимлянських, сказали, Відішліть геть ковчег Бога Ізраїля, хай повернеться на своє місце і не губить нас і народ наш». Такий смертельний страх обняв місто, бо рука Божа вельми тяжко налягла на нього. Ті, котрі не вмерли, були побиті болячками, так що Зойк у місті здіймався аж до неба.